Люди не відмовляли. Невдовзі у моїй кишені почало брящати. Отож мені довелося спробувати і такого хліба. Ще й тепер пам'ятаю гіркий погляд літнього чоловіка, що простягнув цілого карбованця. Що ж тебе довело до такого життя? Побачивши в моїх очах сльози, він далі не розпитував. І досі мені тепло від його співчутливого погляду. Є люди добрі на світі, є, і саме на них тримається світ. Коли за тиждень я повернувся додому, мати нічого не спитала, тільки болісним поглядом кинула мене з ніг до голови, а я відразу почав брехати. «Мамо, я вже бачу й на ліве око, не вірите? А ну покажіть пальця. Я їздив до професора, він мене вилікував». У поїзді я довго тренувався, затуляючи праве око долонею, лишав крихітну щілинку – але мати не стала перевіряти мою брехню. Вона, видно, здогадалася, куди і навіщо я їздив. Нагодувала, чим могла. Відтак дістала латану білизну зі скрині, аби я перегодя сходив помитися в шахтарській лазні. А все, що було на мені, кинула у великий казан. Треба добре проварити. Радісна несподіванка Школа на Білянці була неповна середня, тобто Семирічка. Отже, щоб учитися далі, треба було десь підшукати Десятирічку. Григорій на той час слюсарував у радгоспі Леман. Це було велике господарство, розташоване за кілька кілометрів від Ворошиловська, недавньо Волчевська. Вони з матір'ю вирішили, що далі я вчитимусь у міській школі. На березі Гудзона, де пишуться ці рядки, я щойно почув по Київському радіо, мій обласний центр Ворошиловград знову став Луганськом. Отже, доречно буде побіжно згадати, чому він від середини 30-х років і до літа 1990 року, тобто до сьогодні, носив ім'я одного з найближчих соратників Сталіна. Щоправда, одразу після 20-го з'їзду Ворошиловграду було повернуто стару назву, але Луганську він тоді пробув недовго. Хочеться вірити що тепер він назавжди скинув зі своїх залізних рамен обліплену орденами шинель бездарного військового кар'єриста. Шосе поміж Луганськом і Алчевськом побудовано наприкінці 20-х років. Якщо виїхати по ньому з Луганська на південь, то на 25-му кілометрі ви побачите моє рідне село Юр'ївку, а ще через 17 кілометрів потрапити до міста Металургів Алчевська. Щоправда, такої назви ви тут не почуєте. Тепер це Комунарськ. У роки моєї юності його знали як Ворошиловськ. Комунарськом це місто стало тоді, коли злилося з іншим містом, паркомуною. У роки, про які я тут розповідаю, шахтне селище імені Паризької комуни навіть не підозрювало, що колись зростеться в єдине ціле з Ворошиловськом, породивши гігантський мегаполіс, у якому нічим дихати. Більш загазованого міста. Немає в цілому світі. Оці 40 кілометрів кам'янистої, вкритої низеньким полином засушливої землі і були світом мого дитинства та моєї юності. А ще раніше вони були світом Клима Ворошилова. Ну, звісно, я пишався своїм земляком. Про нього нам розповідали в школі, в гуртках політграмоти, на піонерських зборах. Часом дуже рідко дещо розповідали люди, які його знали. І не завжди їхні розповіді збігалися з тим, що ми чули від учителів та пінервожатих. Але ми не надавали значення цим невельми похвальним розповідям. У пам'яті нашій лишалося тільки величне і легендарне. Радгосп племан був на однаковій відстані від паркомуни і Ворошиловська. Ці три населені пункти створювали трикутник зі сторонами по 4-5 кілометрів. Тут, у цьому трикутнику, я прожив рік, якому судилося бути переломним у моєму житті. До восьмого класу я пішов у так звану першу зразкову школу, були такі в кожному районі. Міські учні одягалися краще, ніж у селі, а я ходив у тому ж самому одязі, який завдавав мені гіркот ще вдома. Григорій ледве зводив кінці з кінцями, отож зодягнути краще мене не міг. Мабуть, усе, що в Радянському Союзі називалося зразковим, мало ту саму ваду, у ньому більше показного, ніж справжнього, природного. Якась незрозуміла холодність панувала в зразковій школі. Власне, ця холодність поширювалась на таких, як я –